Обвів козаків з верхнім поглядом шляхтич. Йому веліли залишити коло, і посол пішов граливою ходою переможця. «То що будемо робити, панове браття?» – озвався Кушовий. «Допоможемо Ляхові, який тепер нас не бидлом, а братами-слов'янами величає. Чи нехай йде туди, звідки й прийшу?» Якусь хвилю панувала тиша. Було чути навіть, як зуменить оса, коло вцілілої квітки Петрового батога. Лука прикипів до неї поглядом і несподівано зрадів. Ця квітка як символ надії, що колись тут знову усе зацвіте й зазеленіє. Серце тривожно забилося. Коли б сказали «ні». Адже ще не висохла кров однедавнього бойовища, від недавнього задуму шляхти задавити січ, а нарото полячити. Однак похід скінчився, навіть не почавшись. Польські жовніри самі себе у власній крові втопили, ж таки, того лукавого, який цього разу допоміг козакам через характерників. Хтось прикрив осу шапкою, і тиша була така, що навіть стало чути дихання. Її в зруйнували різкі голоси і вигуки. Підемо, але нехай добре нам заплатять!» – перекрикував усіх Патій Безверхій. А з другого кінця пролунало, як вибух не чіпорве. «Ні за що! Лити кров за проклятого ляха? Та ж він уже ріки нашої крові випив!» Чи ж ви подуріли? Забув, що всього лиш перекладач, северинний чай, і обвів усіх палахким поглядом. Здінявся гамір, крик. Козаки говорили навперебій. Лука дивився, як із великого кола залишилося мале. Старшина довго радилася, зважувала, а козаки сиділи осторонь і все що щоправда, зовсім тихо. Лука дивився на те збоку і похитував головою. Стояв тихий і мучезний. Русява борода, рівний ніс і густа синя очей робили його лице вродливим, якимось іконописним. По слові піднесли соболу шапку і шубу. Він вклонився і залишив коло. На його виду грала радісна і водночас лукава і зверхня посмішка. Бидло, вся крев, сказав подумки. Як кажуть, жиди, убий гоя! не можеш убити, купи його. Не можеш купити віддай за нього свою доньку, все одно впіймаєш його. Але ту думку виловив лише лука, і його лик став сумний і навіть скорботний. Квапливим кроком залишив майдан. Шлях чорнів, на ньому валялися купи сарани, і він гидливо обминав падаль. — Тоді я залишаю січ, — спалахнув знову северенний чай. — Не сила це терпіти. Ще рани з походу не заробцювалися. Ще й досі у вухах крики жінок і дітей лящих, стоять. А ви вже з ними готові в похід Вас наймають, і ви готові вже із вчорашнім ворогом йти в похід як найманці. Затоліть йому пельку!» заволав Патій безверхий. «Бо як я це зроблю, то більше не розтулить!» Северин підхопився. «Отакі безверхі завжди продадуть себе, аби лишень гарно за це їм заплатили. Отакі завжди зраджуватимуть Україну. Бійся, Україно, безверхих, що галасують про свою любов до тебе, а люблять лише себе!» Різко повернувся і пішов геть. Увечері після служби Божої Лука ще довго стояв у церкві перед іконою покрови на колінах. Павло теж залишився і молився за брата. Лука підійшов до козака і лагідно поклав долоню на плече. «Не тужи так, Павле, не смикай його душі!» – упокоїлася вона а своєю печалю можеш погубити. Ворог наш любить ті душі, що печаляться, тужать. То для нього як відкриті ворота. Не впускай його туди, бо потім важко звідти вигнати. Разом вийшли на церковне дворище. Павло зітхнув і сказав глухо, «Не згоден я із цим походом, що ноги і руки не відпочили від недавнього походу на ляха. Вчора він на нас ішов, а завтра ми помагаємо йому на іншу землю нападати. Та що ми розбійники широкої дороги, чи наймані вбивці, яких можна купити?» Його карі очі палали гнівом і обуренням. Лука зітхнув і сказав, «Виходить, що так і так, а інакше як це назвати? Багато не повернеться з цього походу». А багато й тут муками гріхи омиють. Надто багато було, є і буде без верхих. Нехай тебе Бог береже. Він перехрестив Павла, той поцілував йому руку, і на тому розійшлися. Віч навіч зустрівся із Северином. Зібраний був як у дорогу. Прощавайте, отче, сказав нечай. Повертаюся додому. Краще дітей ростити, ніж тут серце рвати та душу занапащувати. Може, ще зустрінемося, дасть Бог. Зустрінемося в нащадках, відказав Лука і стріпенувся. Благослови вас, Боже, перехрестив Нечая. Вони обнялися, і Северин пірнув сутінки. В Луки зайшлося серце щемом. Козаки повернулися з того походу, як і пророкував Лука з велетенськими втратами. Привезли на возі і Вже коли вертали, несподівано розхворівся. Боліли руки, ноги, викручувала кістки так, що не міг рухатися. Став сліпнути. Дикий і невтримний орел не, чіпір, не доля на очах усіх перетворився в прибитого горобця. Боліло в нього все. Покликали до вмираючого козака Луку. Той переступив поріг куреня, глянув на вислугу Чипора, з якого залишилася половина, і сумно похитав головою. Сів на лавчині, взяв його худу правицю. «Пити, пити!» – попросив Нечипір. Йому піднесли кухонь з водою. Він жадівно хлептав, а тоді зупинив пригаслий погляд на луці і промовив «Звалила і мене болячка!» «Усе пече всередині й болить!» Кволою рукою показав собі на груди «Я ж казав тобі, перед тим ще походом, прийти до сповіді і покаятися!» Безцінні докору мовив Лука «Тоді гріхи твої були лише висіялися!» А ми б їх разом, як бур'ян, і вирвали б святим причастям, а тепер вони виросли і вже вкорінилися. Сповідь причастя, як благодатна злива на вкриту курявою зелень. Коли ж немає каяття й святої Євхаристії, гріхи оселяються там, звідки їх вигнати вже важко. «Ох, болить усе отче!» Простогнав Нечипір, і худий борлак зарухався на шиї. «Ні ходити не можу, ні дихати, на груди наче хто каменюку поклав». «А вже ж, що давитиме?» сумно похитав головою Лука. «Так, як давив ти дошкою діточок. Муки їхні на тебе перейшли». Нечипір зупинив на луці украй вражені змучені очі невже таке можливе? Що вони відчували, того й ти зазнаєш. Бог дає тобі можливість очиститися в муках. Господи, прости, мій гріх, і ті ангели, яких я погубив, простіть. щиро вигукнув Нечипір. Засліпила мене. Ляхи замордували моїх діточок, а жінку везли зимою в найми. Коли змерз лях, то розпороли їй живіт, і в її теплому лоні він грів у чоботах ноги. Бачив, як на хуторі ляхи повідрізали жінкам груди і били ними чоловіків. Осліп я від помсти. Пособоруємо тебе і причастимо, сказав Лука. Може, Бог і зважить на твій біль і твоє каяття. Немає такого гріха, який був би більший за Боже милосердя. Після соборування Нечипір підвівся, а потім щонеділі ходив до святого причастя. Довго вигрівав свій недуг на чорному каміні. Багато хто стілювався на цих валунах. Поволі оклигував, а за якийсь рік знову став могутнім і сильним. Однак у його очах з'явилася задума й спокій, а на лиці, неначе натхненний майстер домалював ті штрихи, яких не було донині. Лука радів з тих перемін і казав усміхнено Господь простив твій гріх, бо ти щиро покаявся. Бачиш, що не вкоротив тобі віку і навіть не звелів довго спокутувати стражданням. Покаяння і тайна святої Євхаристії дарує тобі спасіння і на землі, і на небі, бо ти записаний у книгу життя. Коли б, отче, вас усі так чули, як я почув, вклонився низько луці велет. Хотів би святим мощем. У лаврі вклонитися. Вклонишся, підемо якось із тобою. І знову прийшла на січ біда. Минулого року цілісіньке літо, дуб бусурман, і була така спека, що все висохло, зів'яло. Голод мучив козаків. Тепер він знову дивився їм у вічі. Сарана знищила врожай. Але біди люблять іти туди, де є їхні родичі. Несподівано зліг Шкуринський курінь від мурової виразки, яку приніс купець із України. За ним зліг і Васюринський. Зима лютувала і косив козаків холод, голод і виразка. Вони помирали тяжко, моторошно. Лука ходив від куреня до куреня і соборував козаків та причащав. Допомагав їм легше переселитися на Небесну Січ і стати перед Небесною Старшиною, очищеними від земних гріхів. Весна принесла велику повінь і змила посіви, а влітку розгулялася чума, що викосла тих, що вціліли. В живих залишилися і павлонечий вітер та нечіпірне доля. Козацьке кладовище розрослося, неначе корені вирішили переселитися сюди. Сумно було на січі, порожньо й жордно, не лунали пісні, не чути було жартів, реготів. Після служби Божої Лука довго гомонів з козаками на Майдані. Журилися козаки, що надто багато горя сунуло на січ звідусюди. Посуха, вітри, черв'яки, комарі, сарана, голод, мурова виразка, чума, холера. Лука слухав їх і втішав. Все у Божій волі, діти мої. Великі гріхи стираються каяттям. Коли ж його немає, Господь посилає тоді випробування і лихо. Тоді гріх змивається хворобами та стражданнями. Чи ж не закликав я вас до покаяння? Чи ж не казав на проповідях багатьом не чинити зла, не сліпнути від помсти, не давати волі характерникам, які заполонили січ? Тож слуги лукавого, він їхній батько і послав їх сюди усякі чудо робити та січ погубити. Кару вони накликали. Стількох втратили чорний цвинтар од могил. Лука важко зітхнув. Отже, куди пішли наші побратими, поспитав Нечипір. А хто куди? Тут були разом, а там у кожного своє місце, яке заробив на землі. Одних я бачив у раю, інших у пеклі. Лукас знову зітхнув і несподівано для всіх розплакався. Козаки здивовано дивилися на нього і переглядалися. «Чого, отче, ви тужите?» – почув не наче крізь сон.